Biserica Biserica Dumnezeului celui Viu, care este stâlpul și temelia adevărului. 1 Timotei capitolul 3, versetul 15. V-ați apropiat de Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Evrei capitolul 12 versetele 22-23. Biserica este prelungirea tainică a întrupării Domnului Isus Hristos pe pământ. Ea conține viața Mântuitorului și o duce mai departe până la sfârșitul veacurilor. Biserica este darul lui Dumnezeu dat Domnului Isus pentru jertfa răscumpărătoare adusă de El în vederea mântuirii întregului neam omenesc. Biserica este sămânța regeneratoare a neamului omenesc. Prin ea orice om poate ajunge să primească viața cea nouă din Hristos. Biserica lui Hristos este împărăția lui Dumnezeu pe pământul încă stăpânit de păcat și moarte. Biserica este universitatea îngerilor și a tuturor făpturilor cerești. Biserica adevărată este numai aceea care are felul de a fi al lui Dumnezeu și al Domnului Isus. Biserica este numai aceea care este în Dumnezeu și în Domnul Isus, adică aceea care trăiește în lumină și în sfințenie. Biserica lui Hristos este locul în care se naște, crește și rodește iubirea. Biserica adevărată este numai cea universală și nepărtinitoare. În Dumnezeu nu poate locui îngustimea și duhul de partidă. Și biserica locuiește în Dumnezeu. Biserica adevărată este numai biserica vie. În Dumnezeu nu locuiește nimic mort. Biserica lui Hristos este cuprinsă în noul legământ și cei ce fac parte din ea au legile lui Dumnezeu scrise în inimile și în mințile lor. Biserica este ca Domnul Isus, căpetenia ei, străină pe pământ și neamestecată cu lumea. Biserica este veșnic tânără și veșnic proaspătă, pentru că tot ce locuiește în și izvorul vieții, nu poate fi decât așa, fără pată și fără zbărcitură. Cei născuți din nou prin Duhul Adevărului formează biserica cea adevărată a Lui Hristos. Numai în măsura în care trupul meu este dăruit Domnului Isus, în măsura în care El a devenit un templu al Lui Dumnezeu, Aparțin templului său, Biserica. Ducul de partidă este cancerul trupului lui Hristos. În Biserica Domnului Isus, niciun credincios nu trăiește în chip egoist, ci pentru alții, ca mădularele unui trup. Gura nu mănâncă pentru sine, ci pentru tot trupul. Dumnezeu nu zidește o casă ca un arhitect care, după ce a terminat, pleacă. Dumnezeu vrea să locuiască el în casă. Biserica lui Hristos nu este o religie, ci un organism duhovnicesc, viu și puternic, rânduit de Dumnezeu pentru marea lucrare de răscumpărare a omenirii. De nicăieri nu strălucește Dumnezeu mai mult în mijlocul oamenilor ca din Biserica cea vie. Numai în Dumnezeu și în Domnul Isus locuiește adevărata Biserică. Și cum Dumnezeu este viață și sfințenie, este adevăr și dragoste, este universal și veșnic, așa este și biserica, adică totalitatea credincioșilor care locuiesc în el. Tainele lui Dumnezeu sunt descoperite numai bisericii sale. Biserica nu trebuie nici să domine lumea și nici să fie dominată de lume. Așa a fost capul ei Hristos, când a trecut pe pământ. Blândețea Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Filipen, capitolul 4, versetul 4 Robul Domnului să fie blând cu toți. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 Blândețea este o floare cerească crescută pe tulpina păcii lui Dumnezeu, din inima celui credincios. Blândețea este efodul creștinului. Cum odinioară marele preot al poporului lui Israel îmbrăca efodul peste celelalte veșminte preoțești, Exod 28, tot așa și urmașul lui Hristos trebuie să îmbrace blândețea peste toate celelalte virtuți, pentru a fi văzută de toți oamenii. Blândețea, este cea mai puternică armă și cea mai înțeleaptă purtare în viața celui credincios. Că ai fost prea blând, nu o să-ți pară rău niciodată. Dar nu tot așa poți să spui după ce te-ai înfuriat. Blândețea față de toți oamenii este o dovadă că Duhul lui Hristos ne stăpânește și că dragostea lui e o realitate în inimile noastre. Sămânța adevărului se păstrează numai în sta blândeții. Dintre roadele Duhului Sfânt în cel credincios, blândețea este cea din tăi care tizbește privirea. Lipsa blândeții pune sub semnul întrebării celelalte roade ale Duhului. Și dușmanul cel mai dârs, până la urmă, este înfrânt de blândețe. Oile din turma lui Hristos sunt cunoscute după blândețe. Cel blând, chiar dacă nu are mai multă știință, e mai înțelept decât un savant furios. Reprezentanții mielului lui Dumnezeu sunt numai cei blândi și smeriți cu inima. Nu poți să te păstrezi în firea mielului lui Dumnezeu dacă nu ai în tine și firea leului din seminția lui Iuda. Blândețea și dragostea sunt cele mai puternice arme pentru biruirea vrăjmașului. Cine nu-i blând nu poate fi medic duhovnicesc. Blândețea și pacea nu înlătură adevărul și drepturile lui Dumnezeu. Unde se vede acest lucru nu este blândețea și pacea Domnului Hristos. Blândețea arată o mare putere de înfrângere a pornirilor lăuntrice ale eului. A fi blând înseamnă tărie morală. Bogăția Cine se încrede în bogății va cădea. Proverbe, capitolul 11, versetul 28 Bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună a niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, să fie bogați în fapte bune. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 17-18 Cuvântul bogăție vine de la slavonescul bog, care înseamnă Dumnezeu. Cine vrea să fie bogat să vină la Dumnezeu, primindu-L ca stăpân și tată. Cine nu are pe Dumnezeu este sărac, chiar dacă ar avea toate bunurile lumii. Fără Dumnezeu, acestea sunt gunoaie. Urmașul adevărat al Domnului Isus Hristos, chiar dacă are bunuri pământești, nu-și leagă inima de ele. Nu se consideră stăpânul, ci numai administratorul lor. Bogății în cele pământești, robiți de bogățiile lor, sunt cei mai sărași dintre săracii în cele duhovnicești. Ei nu cunosc fericirea, ci numai vaiul. Bogățiile sunt nădejdi înșelătoare, numai în Dumnezeu. În casa lui este izvorul tuturor harurilor. În afară de el este sărăcie lucie. Nu materia îmbogățește pe om, ci Duhul. Dumnezeu este Duh și El poate îmbogăți pe om. Bogățiile pământești le avem numai pentru ca prin ele să ajungem la propășirea lucrării Evangheliei printre oameni și să ajutăm pe cei lipsiți. Bogăția îngânfă și umflă pe omul care și-a pus nădejdea în ea și după cum un braț umflat nu este un braț tare, tot așa și omul umflat de bogăție nu este un om tare. Ori bogățiile vor pleca de la om, ori omul va pleca de la bogății. Dar ca să rămână veșnic împreună nu se poate. E o lege de neschimbat. Adevărații bogați sunt numai aceia care au intrat prin credință în casa Harului lui Dumnezeu. Cea mai mare bogăție pentru sufletul credincios este izbăvirea de bogățiile lumii. Inima sărăcită de bogățiile lumii este îmbogățită cu adevăratele comori ale Harului. Credinciosul adevărat nu cunoaște sărăcia duhovnicească pentru că el stă clipă de clipă la masa harului. Cel sărac duhovnicește nu-i credincios adevărat. Tot ceea ce nu mulțumește sufletul nu-i bogăție, ci numai înșelare. Cel liber de păcat, prin credința în Domnul Isus, este cu adevărat bogat și are o în suflet de toate nădejdile înșelătoare ale bogățiilor acestei lumi, stăpânită de păcat. Singur Dumnezeu este bogat și toți cei care cred și-L ascultă sunt ca El. Bogăția și sănătatea, ca și saturarea, ca și fericirea, vine din lăuntru. Cine nu strânge bogății cu Domnul Isus? Își strânge cu diavolul și e ca și cum și-ar face casă pe un vulcan care fumegă. În Dumnezeu sunt ascunse toate bogățiile și cel care se desparte de Dumnezeu este cel mai sărac și mai nenorocit dintre oameni. Toată bogăția cerească atârnă de sărăcia noastră pământească, de deslegarea inimii de tot ce îi pământesc.